Глава третя. Джентльмен Джонні Маркони не походив на людину, яка запросто зламала б мені ноги чи щелепу. Блискуче, коротко підстрижене волосся нагадувало суміш солі з перцем, а в куточках очей виднілися зморшки від сонця та посмішок. Очі зелені, як потерті доларові купюри. Він скоріш змахував на футбольного тренера якогось коледжу. Гарний, засмаглий, спортивний і повний ентузіазму. Враження доповнювалося ще й людьми, які його супроводжували. Куджо Хендрікс виглядав як професійний гравець, якого вигнали за необов'язкову екстремальну грубість. Куджо сів у машину, подивився на мене в дзеркало заднього виду, а потім виїхав на вулицю в сторону мого офісу. У його величезних руках – Кермо виглядало крихітним і ніжним. Я подумки відмітив. Не дозволяти куджо тримати обома руками горло. Або однією рукою. Здавалось, що для мого горла йому вистачить і однієї. Радіо грало, але коли я сів у машину, воно відразу ж зламалося і через динаміки залунав гучний шум радіоперешкод. Хендрікс насупився і на секунду задумався. Можливо, він так активував одразу дві півкулі мозку чи щось типу такого. Після цього він рукою трохи повозився з перемикачами радіо, перш ніж нарешті вимкнути його. Побачивши таку швидкість мозкової роботи, я почав сподіватися на те, що машина все ж доїде до офісу. «Містер Дрезден», – сказав Марконе, усміхаючись. Я так розумію, що ви час від часу співпрацюєте з поліцейським департаментом. Вони час від часу підкидають мені смачненького. Погодився я. Аго, Хендрікс, вам треба пристібнути пасок безпеки, бо статистика каже, що так на 50 чи 60% безпечніше. Куджо гнівно глянув на мене в дзеркало заднього виду, а я відповів посмішкою, тому що, на мою думку, Посмішка завжди дратує людей більше, ніж образа. А можливо, у мене просто образлива посмішка. Здавалось, моя поведінка дещо вибила Марконе з колії. Можливо, треба було тримати капелюха в руках, але мені ніколи не подобався Френсіс Форд Копола, та й хрещеного батька в мене немає. А от хрещена мати є, і вона за збігом обставин фея. Але це вже інша історія. Містер Дрезден. Сказав він. «Скільки коштують ваші послуги?» «А ось це насторожувало. На що я здався людині на зразок Маркони? Стандартна плата становить 50 доларів за годину плюс витрати на дорогу?» Відповів я. «Але ціна може змінюватися залежно від того, що вам потрібно». Марконе кивав в такт моїм реченням, ніби заохочуючи мене говорити. Він зморшував обличчя, наче ретельно обмірковував, що зараз каже, і наче з батьківською турботою приймав до уваги мої потреби. Скільки я повинен заплатити, щоб ви нічого не розслідували? Ви хочете мені заплатити, щоб я нічого не робив? Припустимо, я заплачу стандартний гонорар. Це виходить 1400 на день, так? Взагалі-то 1200, виправив я. Він знову посміхнувся. «Чесна людина, рідкісний скарб. 1200 на день. Скажімо, я заплачу вам за два тижні роботи, містер Дрезден, а ви візьмете відпустку. Підіть, подивіться кілька фільмів, поспіть, тощо». Я подивився на нього. «І за понад тисячу доларів на день ви хочете, щоб я...» «Нічого не робили, містер Дрезден». Марконе продовжував посміхатись. От нічого взагалі. Просто побийте байдики і тримайтеся подалі від детектива Мерфі. «А, Марконе не хотів, щоб я розбирався у вбивстві Томмі Тома?» «Цікаво». Я подивився у вікно і примружив очі, ніби обдумуючи пропозицію. «Гроші у мене з собою», – сказав Марконе. Розрахуємось готівкою на місці. Я впевнений у виконанні вашої частини угоди, містер Дрезден. Вас дуже рекомендували за чесність. Е, я не знаю, Джон. Зараз дуже багато роботи, і тому я не приймаю ще якісь замовлення. Машина майже під'їхала до офісу. Двері машини не замкнені. Я не пристібався на випадок, якщо знадобиться відчинити двері і вистрибнути. Бачте, як я думаю наперед. Це все мій чарівний інтелект плюс параноя. Посмішка Марко не згасла. Обличчя посерйознішало. Містер Дрезден, я справді хочу налагодити позитивні робочі відносини. Якщо справа в грошах, я можу запропонувати більше. Скажімо, подвоїти ваш гонорар. Проговоривши, він склав руки перед собою, Напів обернувшись до мене. «Боже мій, я все очікував, що Марко не скаже мені піти в поле та виграти довбаний матч!» Він усміхнувся. «Ну, і як це звучить?» «Справа не в грошах, Джоне!» Сказав я та ліниво подивився на нього. «Я просто не думаю, що у нас щось вийде!» На мій подив він не відвів погляду. «Ті, хто займається магією, вчаться дивитися на світ у дещо іншому світлі, ніж усі інші. Коли знайомишся з тим, що бачить і чує чарівник, ти дивишся на все зі сторони, про яку ніколи раніше не здогадувався, і оперуєш думками так, як ніколи не прийшло б в голову. І коли дивишся комусь в очі, то бачиш їх також по-іншому. І на секунду тебе видно так само. Ми з Марконе перезернулись. За розслабленою усмішкою та батьківською манерою говорити жив воїн, солдат. Він збирався отримати те, що хотів, і отримати це найефективнішим способом. Марконе був відданою людиною, відданою своїм цілям, відданою своїм людям. Також ніколи не дозволяв страху впливати на нього. Він заробляв на життя людським нещастям і стражданням, продаючи наркотики, людей і крадені речі, але вживав заходів, щоб мінімізувати страждання міста. Тому що це найефективніший спосіб введення бізнесу. Марконе був розлючений холодним і практичним видом люті через смерть Томітома і через те, що його законному пануванню кинуто виклик. Він мав намір знайти винних і розправитися з ними по-своєму. І не хотів, щоб поліція втручалась. Він вже вбивав і вбивав би знову. Все це, звично, для нього так само, як підписання папірців, як оплата продуктів у черзі біля каси. Все було сухим і холодним всередині джентльмена Джонні Марконе, за винятком одного темного куточка. Там Прихований від повсякденних думок, ховався таємний сором. Я не міг зрозуміти, що це таке, але знав, що десь у минулому було щось. Те, що він хоче скасувати, і ладен для цього віддати все, пролити кров, щоб стерти. Саме з того темного місця він черпав свою рішучість, свою силу. Саме таким я побачив його, коли зазирнув усередину, в обхід всіх його прикидань і захисту. І я на якомусь інстинктивному рівні був впевнений, що він усвідомлював, що саме я побачу, якщо подивлюся. Що він навмисне зустрівся зі мною поглядом, знаючи, що відкриє. Він хотів заглянути в мою душу і побачити, що я за людина. Коли я дивлюсь в чиїсь очі, в душу, найпотаємнішу сутність, то можна побачити мою у відповідь. Все, що я зробив або хотів зробити, те, на що я здатний. Більшість людей, які таке робили, як мінімум блідли. Одна жінка втратила свідомість. Я не знав, що вони побачили, коли зазирнули туди, бо сам не надто там колупався. Джон Марконе не походив на людей, які бачили мою душу. Він навіть оком не кліпнув. Просто дивився й оцінював. А коли минув момент, кивнув мені, ніби щось зрозумів. У мене склалося незручне враження, що він мене обдурив. Що він дізнався про мене більше, ніж я про нього. Перше, що я відчув, це гнів через те, що мною маніпулювали, та лють на те, що він наважився подивитися мені в душу. А через буквально секунду я до смерті злякався цього чоловіка, бо подивився в його душу, і вона виявилася твердою і безплідною, як холодильник із нержавіючої сталі. Це було більш ніж небезпечно. Він був сильним, замкненим, диким і нещадним, але не жорстоким. У нього була душа тигра. Тоді гаразд. Сказав він плавно, неначе нічого не сталося. Я не буду намагатися нав'язувати свою пропозицію, містере Дрезден. Наближаючись до офісу, машина потроху гальмувала, і Хендрікс через мить зупинився перед ним. Але дозвольте мені дати пораду. Він відмовився від тону розмови, як у батька з сином, і говорив спокійним терплячим голосом тільки якщо ви не попросите плату за неї. Дякую тобі, Боже, за тупі жарти. Я був надто роздратований, щоб сказати щось розумне. Марконе майже посміхнувся. Я думаю, вам буде краще захворіти на кілька днів грипом. Справу, про яку вас попросила детектив Мерфі, не потрібно витягувати на світло. Вам не сподобається побачене. Гра йде на моєму боці паркану. Просто дайте мені розібратися, і це вас ніколи не потурбує. — Ви мені погрожуєте? — запитав я. — Не вважав, що це так, але не хотів, щоб він про це знав. — От би ще й голос не тремтів. — Ні, — сказав він відкрито. — Я занадто поважаю вас, щоб вдаватися до чогось подібного. Кажуть, що ви справжній, містер Дрезден, справжній. «Мах!» «Також кажуть, що я повністю з'їхав з глузду!» «Я дуже уважно обираю, кого слухати», – сказав Марконе. «Подумайте про те, що я сказав, містер Дрезден. І не думаю, що наші напрямки роботи повинні збігатися. Я не хотів би робити з вас ворога через цю справу». Я стиснув щелепи від страху і виплюнув слова швидко і різко. «Ви б не захотіли мати мене за ворога, Марконе! Це нерозумно! Вкрай нерозумно!» Він звузив очі і подивився на мене ледачо й розслаблено. Він вже міг без страху дивитись мені в очі. Ми побачили один одного. Більше такого не станеться. «Вам слід бути вічливішим, містер Адрезден», – сказав він. «Це добре для бізнесу». Я не дав йому на це відповіді, бо не зміг придумати такої, щоб не звучало перелякано чи нахабно. Натомість я сказав. Якщо колись загубите ключі від машини, дзвоніть. І не намагайтеся знову пропонувати мені гроші або погрожувати. Дякую, що підкинули. Він спостерігав за мною, і вираз його обличчя не змінився, коли я виходив з машини і зачиняв двері. Хендрікс вивернув кермо, і поїхав, кинувши на мене останній брудний погляд. Раніше мені доводилось дивитись в душу кільком людям. Таке не забувається. Я ніколи не стикався з кимось таким холодним і контрольованим. Навіть інші чарівники, з якими я зустрічав погляди, не були такими. Ніхто з них не оцінював мене як стовпець чисел і не зберіг цю інформацію для довідки в майбутніх рівняннях. Я засунув руки в кишені куртки і затримків від вітру. «Я чарівник і володію справжньою магією», – нагадав я собі. «І не боюсь великих хлопців у великих машинах. І мене не дратують трупи людей, знищених магією, сильнішою за все, що я бачив. Дійсно? Чесно?» Але ці очі кольору доларової купюри, підкріплені тією холодною та майже безстрасною душею, змусили мене тремтіти, коли я повертався сходами до свого офісу. Я був дурний. Він мене здивував, тож раптова близькість душевного погляду вразила і налякала мене. Усе разом це змусило мене вести себе як переляканий школяр, погрожуючи йому. Марконе Хижак він практично відчув запах мого страху. Якщо він подумає, що я слабкий, то, здається, відчлива усмішка і батьковий вигляд зникнуть так само швидко, як і з'явились. Жахливе перше враження. «Що ж, добре, принаймні я встигаю на зустріч.